Salmul 298, Cununa Sfintei Filoteia Bucură-te, Sfântă filoteea, fiindcă Maica ta bune sfaturi ți-a dat și cu lucrarea faptelor bune te am învățat. Bucură-te, Sfântă Filoteea, fiindcă Duhul Sfânt înțelepciunea curăției postului și faptelor bune ți-a dat. Bucură-te, Sfântă Filoteea, fiindcă pe cei fără ai ospătat și pe cei fără haine ai îmbrăcat. Bucură-te, Sfântă filoteea, fiindcă pentru faptele creștine, bătaia și cununa de muceniță ai luat, bucură de Sfântă Filotea, fiindcă atunci când tatăl tău cu barda în picior te-a lovit și ai murit, trupul tău de slavă a strălucit, bucură de Sfântă Filoteea, fiindcă alipile de argint ale milostenii le-ai dobândit și ca au purumbiță la cer te-ai suit, bucură de Sfântă Filotea, fiindcă trupul tău nimeni să-l n-a cutezat și doar arhiepiscopul voia ta a împlinit. Bucură-te, Sfântă Filoteia, fiindcă în biserica domnească de la Argeș ai venit și la Duvodă cu alai a primit. Bucură-te, Sfântă Filoteia, fiindcă în mănăstirea curtea de și Domnul Neagoi te-a cinstit. Bucură-te, Sfântă Filoteia, fiindcă de bol de necazuri, pe cei ce ți se roagă i a ajutat și ai tămăduit.